Əziz, mühtərəm, müsəlman qardaş obazalarım, hamınız üçün Allahdan əminəmanlıq, rəhmət, xeyr, bərəkət diləyərək deyirəm. Əsəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Əmşəki kimi sizə Allahdan qorxmağa nəsəyət edirəm. Keçən dərs növzu bir hədisin ətrafındaydı. Bu hədistə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bizi üç şeydən çəkindirir. Bu üç şeydən ikisini izah etdim. Dedikodu çox sual vermək barədə. Hər tərəfli izah etdik. Qalı üçüncüsü malını əbəs yerə xərcləmək israf etmək malı əbəs yerə yalnız o kimsələr xərcləyir ki onlar avandırlar qafildirlər xəbərsizdirlər onlara elə gəlir ki xərclədiklərində onlar üçün fayda var təəssüf ki əksinə ziyana uğrayırlar. Buna bir çox şeyləri misal çəkmək olar, lakin ən əsas insan orqanizminə xələl yətirən, pis təsir edən bir şey barəsində danışmaq istəyirəm. Bu da sigarətdir. Sigarət barəsində Allah və onun rəsulunun dediyi bizə kifayətdir. Bu iki mənbədən sizə gətirdiyim dəlillər sizə kifayət olmalıdır. Müsləman, Allahdan qorxan müsəlman Allahın və Peyğəmbərinin kəlamını eşidən kimi dərhal ona əməl etməlidir. Allah-ı Allah bir neçə ayədə bizə bu mundar İrgən cəməlin insan üçün çox pis Nəticə verəcəyi barədə Xəbər verib Ərraf suresi 157-ci ayda Həvatala buyurur İsa Aleyhisselam barədə danışır Hələ İsa Aleyhisselam Qövmünə deyir ki Və yuhillü ləhumu təyibəd Və yuhərimu aləyhumu lxabayd İsa Aleyhisselam Gəlir göndərilir ki halal olan şeyləri onlar üçün seçib onlara buyursun və pis şeyləri onlara qadağan etsin, haram etsin. Pis, irgən şeyləri onlara qadağan etsin. Və bu irgən şeylər umumi şəkildə deyilir və buna həmçinin sigarəti də şami etmək olar. Çünki təfsir alimləri Bunu ona şamil edirlər. Həmçinin Bəqələ surəsi 195-ci ayə Allah ta'ala buyurur Və lə əddullqu biəydikum ilə təhlükə Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Və gər sigaret çəkən şəxs özü öz əlləri ilə pul verib o sigaretə alır və özünü təhlükəyə atmırmı? Ağ ciyərlərini körlayır, Bəziləri xərsən ki, xəstəyinə tutulur, onun ölümünə səbəb olur, sanki canına qəst edir. Və başqa bir ayədə də, İsa surəsi 29-cu ayədə də Allah taqla buyurur ki, Və lətəqtülən füsaqum Öz nəfsinizi, öz canınızı məhv etməyin. Sigarət çəkən şəxs canını məhv edir. Özü öz əli ilə özünü təhlükəyə atmaqla canını məhv edir. Dördüncü, Bəqələ Suresi 219-cu aya Allah-ı Allah Peyğəmbərinə -tə deyir ki, Yəsəlüməki anil xamri vəl meysiri Səndən qumar və içki barəsidənlər soruşurlar, Qul, Deh, Fihimə itmun qəbirun və mənəfivlin nəs və ismuhumə əkbər De ki, onda insanlar üçün fayda da var, ziyanda hələ şərab və qumar haram edilməmişdən əvvəl o zaman ki onlara izin verilmişdi hər ikisindən istifadə etsinlər hələ onda Allah subhanət hələ deyir ki onlarda ziyanda var, günah da var xeyr də var lakin günahı xeyrindən çoxdur Sonra Allah-u Teala tamamilə haram buyurdu. Qumarı tamamilə haram buyurdu. İndi deyin görün, sigarətin nəyində fayda var? Şərabda heç olmasa Allah-u Teala deyirdi ki, fayda var, az da olsa, amma ziyanı ondan çoxdur. Məsələn, spirtli maddədən tibb sahəsində istifadə edirlər. Bu faydadır amma sigarətdən hansı sahədə istifadə edirlər? Əgər inə vurduqda tütünlə o yeri sirirlər ki inə vursunlar, təmiz olsun o yer ya küldən ne üçünsə istifadə edirlər heç bir faydası yoxdur heç bir faydası yoxdur 5-ci ən şiddətli ayə İsra surası 26-27-ci ayədir Allah s.ə.v Əvvəlcə tövsiyədir, buyurur, deyir ki وَاَاَتِ زَالْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَاَبْنِ السَّبِيلِ Yaxınlarının, yani qohum əqrabanın, miskinlərin, yoxsulların, müsafirlərin imdadına çap, onlara yardım et, malından Allah yolunda onlar üçün xərclə. Ayənin sonunda isə istisna edir və lətubəzir təbzir lakin malını əbəs yerə xərcləməm bax gör necə yaxşı işlərdə hətta yaxşı işlərdə Allah-u israf etməyə qadağan edir o ki qalsın sigarət çəkməyə sərf olunan bulan yaxşı işlərdə və həmin şəxsləri hətta yaxşı işlərdə israf edən şəxsləri məzəmmət edərək görün Növbəti ayədə nə deyir? Deyir ki, İnnəl-mübəzzirinə kənu ixvan-i şəhatin. malını əbəs yerə sağa-sola xərcləyənlər şeytanların qardaşlarıdır. İstəyirsinizsə şeytanın, İblisin qardaşı olasınız, əbəs yerə xərcləyin. Onda şeytan sizinlə qardaş olacaq. Həmsinin Raşiya surəsi 6-cı 7-ci ayə. Bu ayələr yalnız məfhumla, yəni məna baxımından siqaretin haram olmağına dəlildir. Allah Taala cəhənnəm əhlinin yeməyi barəsində xəbər verir. Deyir ki: "Laysalahum ta'amun illə min zari". adlı bir yeməkdir. Cəhənnəmdə onların yeməyi ancaq bundan olacaq. Bundan başqa bir şey olmayacaq da o yeməyin hansı keyfiyyətə malik olduğunu görün necə izah edir. Deyir ki, O yəni nə kökəldər nə də acızlıqdan qurtarar. Siqaret mə kimi sək kökəldir. Kimisə acızlıqdan qurtarır? Suzluğunu yapır, xeyr. Ha bu da dəlildir ki pis şeylərdən çəkinmək vacibdir sonra Peyğəmbər s.a.v bir neçə hədisini misal çəkmək olar İmam Əhəməd rəlayət etdiyi hədisdə Peyğəmbər s.a.v deyir ki lədara rəvalə durar zərər vermək olmaz zərərə qarşı zərər də yəni cavab vermək zərərə qarşı zərərlə cavab vermək olmaz sən sigarət çəkərkən ətrafındakılara zərər verirsən onları zəhərləyirsən başqa bir hədistə də Peyyəmbər s.ə.v deyir ki israf etməyin israf etməyi bizə qadağan edin insana məntiqlə başa salsan desən ki bax görürsən bu iki müəmmədi yandırıram mən bundan zövq alıram həzz alıram yandırmaqdan Deyəcək, bunun başı xarabdır. Adam da pulu, Azərbaycanın pulunu, iki mümmədi, yandırar mı? Dövlətə, xalqa xəyanətdir bu. İki mümmədi yandırır. Vəz adam da, o iki mümmədi yandırmaqdan əlaqə hələ, öz canını da yandırar mı? Deməli, bunun başı xarabdırsa, və sonda o iki mümmədi verib, pulunu da, canını da yandıran necə? Onun halı necədir? Yəqin ki, onun kvadratıdır. <gülüyor> başqa bir hədistə Peyğəmbər Salı Səlləm, bu da Səhi Buxari Müslümdədir hədist, deyir ki, ümumətimin hamısı bağışlanacaq, ancaq açıq, aidin günah işlədənlərdən başqa. Sözsüz ki, bura müşriklər, kafirlər, mühafiqlər daxil deyil, çünki onlar ümumətdən sayılmır. Yəni müsəlmanlardan sayılanların hamısı bağışlanılacaq. Açığa qaidin günah edənlərdən başqa. Açığa qaidin günah edənlər iki mənadadır. Açığa qaidin dində günah edənlər, bidət edənlər, müftədilər onlar da tövbə edib bidəətlərindən el çəkdiyini açıq-aydın bəyan etməyincə bağışlanmayacaqlar. Və bir də günah işlərdə açıq-aydın o günah edənlər Yürürsən, məscidin yanında dayanır. Hətta məscidin içində, ərazisində dayanıb, sigarət çəkir. Həyası yoxdur bu adamın. Həyası olsaydı, heç olmasa, Allahdan ufanırdı. Həyası yoxdur ki, dayanab, orada sigarət çəkir. Başqa bir hədistə də, bu da səhih, uxarədədir hədis. Peygamber s.ə.v. deyir kim Allaha və axirət günlə inanırsa, qonşusuna əziyyət verməsin. Qonşu da iki məqfumdadır, tapı qonşu, yaxud həmişə sənin yanında olan qonşu, işlə işte səninlə bir yerdə yanında işləyən, bu da qonşu sayılır. Fikirləşin, nə üçün? İctimai yerlərdə sigərə çəkmək qadağandır, təyyarədə qadağandır və s. Sigərə çəkənlər üçün yer ayrılır yer ayrılmağın doğru olub yalan olması haq və ya batıl olması bizim maraqlandırmır, özləri bilər amma nə üçün onlar bu yeri ayrıblar ictimai yerlərdə sigarət çəkməyənlərə zərər verməsinlər deyə görürsünüz, hətta onlar da başa düşür ki, o yerlərdə sigarət çəkmək, sigarət çəkməyənlərə zərər verir, ziyandır ona görə bunu qadadan edirlər Sonra bu çox şiddətli ədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, bu, hər bir bəndə iamət günü dörd şey barəsində soruşulmayanca Allahın hüzurundan getməyəcək. O dörd şeydən də biri malı barəsində soruşulacaq. Haradan qazandın? Necə Qazandın? və hara necə sərf etdin bu barədə hər birimiz soruşulacaq və bu hədis həmişə məni sevindirir bu hədis onu göstərir ki kəsiblar varlılardan 50 min il öncə cənnətə daxil olacaqlar başqa hədis bunu təsdiqləyir 50 min il öncə kəsiblar gələcək cənnətin qapısına deyəcəklər onlara deyəcəklər cənnətdə olan mələklər deyəcək Nə tez sorğu sual olundunuz? Artıq sorğu sualınız bitdi, deyələr, nəyimiz var idi ki, nəyə görə sorğu sual olmaq? <gülüyor> <gülüyor> Əlhəmdülillət! Amma bu demək deyil ki, biz varlı müsəlmanlardan olmayam. Əksinə, Allahdan var dövlət istəyin, amma istədikdə onu özünüzün xeyri üçün istəyin. Təsəvvür edin ki, ayda 100 dollar kazanan var, prima çəkir yaxşı ki 100 dolar qazanır 1000 dolar qazansaydı mal bura çəkərdi və daha sox məsuliyyəti biraz da artıq olardı ona yaxşı ki 100 dolar qazanır o demək deyir ki yaxşı ki prima çəkir həni belə başa düşmüyün sonra Peyğambar yeni yenə səhiyyət istədir ki mə əsgərə kəsirhu fəqəliluhu həram o şey ki, onun çoxu səni meyxoş edir azı da haramdır təzə-təzə sigarət çəkən şəxs bunu yaxşı bilir təzə-təzə sigarət çəkən şəxs bir-iki sigarət çəkəndən sonra meyxoş olur onu göstərir ki azı insanı meyxoş edən çoxu da haramdır Amma o kimsə ki desə mən sigarət çəkirəm iz məni meyxoş etmir Ona deyə bilərsən ki, elə narkomanlar var ki bir kub, iki kub, onu meyxoş etmir Ona 5-6 kub, on kub dəs edir Səninlə, mənimlə neysə ölçülmür O maddənin özü ilə müqayisə edilir Və nəhayət, əgər sizə deyilsə ki Bu şübhəli məsələdir Yəni, bu varədə nə haram, nə halallığına bir şey varid olmayıb. Elə bir hədis yoxdur ki, orada deyilsin ki, siqaret haramdır. Deyilən ki, yaxşı, razıyan. Qoy şübhəli şeylərdən olsun. Peyğəmbər s. s. deyir ki, halal da bəyan edilib, haram da bəyan edilib. Bunların arasında şübhəli şeylər var. Kim o şübhəlilərdən çəkinərsə, canını və malını qorumuş olar. Dinini dörmüş olan. Kim o şübhəlilərə dalarsa harama düşmüş olar. Necə ki qoyun otaran çoban qoyunları padşahın qoruğunun kənarında oturub otarır. Yavaş-yavaş o qoyunlar qoroğa düşür və padşah onları onu cəzalandırır. Eləcə də Allah Subhanahu Taala'nın qoruğu var. O haramlar qoruqdur. Yavaş-yavaş gəlib o haramlara düşədirsən aləmlərin patşahı səni cəzalandıracaq. Allah s.ə.v səni cəzalandıracaq. Bu hədislə keçən dərs bu hədislə sonraki ayədə Allah yolunda mallarınızdan xərcləyin ifadəsini bir neçə ayə ilə izah etdim. Bir neçə hədislə qeyd etdim, lakin bu dərs Və Qara surəsi 261-ci ayədən 268-ci ayə qədər olan ayələri sizsə izah etmək istəyirəm. Allah s.ə. bu ayələrdə Allah yolunda malını xərcləyənlərin və heç bir minnət qoymayan, heç bir əziyyət verməyənləri minnət qoyan, əziyyət verənlərdən fərqləndirir. Allah s.ə. deyir ki, Allah yolunda ma mallarını xərcəyənlərin məsəli sümbül dənəsinə bənzəyir ki, bir sümbül dənəsi 7 sümbül bitirir və hər sümbülün üstündə yüz ədəd sümbül ol yəni bir əməl başqa hədisdə gəlib ki 10 savaba qədər, ondan yedi savaba qədər və sonsuz savaba qədər sənə savab yətirir bir əməl Görür, nə qədər Allah taala onu artırır, istədiyi qədər. Allahın lütfü də genişdir, elmi də, rəhməti də və Allah hər şeyi bilir. Sonra deyir, o kəslər ki, Allah yolunda məlumallarını xərcləyir və heç kəsə buna görə minnət qoymur, əziyyət vermir ki, yadındadır sənə filan şey vermişəm falan xeyrxaklıq etmişəm və s. minnət qoymur, əziyyət vermir, onların mükafatı özlərinin Rəbbi yanındadır. Onlar nə bu dünyada bir qorxu, qəmqüsüsə görərlər, nə də ahirətdə kədərlənməzlər. Və həmsinin gözəl söz, xoş söz, xoş kəlimə kimisə bağışlamaq o əziyyət ki, Ondan sonra minnət qoyursan. E o sədaqəc ondan sonra minnət qoyursan, vəziyyət və verirsən. Kat-kat ondan xeyirlidir. Əziyyət verməklə, minnət qoymaqla verdiyin sədaqədən kat-kat xeyirlidir. Adi xoş gəlmə. Təsəvvür edin kimlərsə saatlarla yaxşılıq edir. Sonra o əməlini minnət etməklə, əziyyət verməklə, puç edir. Amma sən, müsəlman qardaşının üzünə gülməklə, ona xoş söz deməklə, az bir müddətdə o şəxsdən daha çox salabı qazanırsan. Sonra, Allah dağla iman gətirənləri, iman gətirənləri çəkindirir. Deyir ki, iman gətirənlər, sədəqələrinizi, verdiyiniz sədəqələri minnət etməklə Əziyyət verməklə puç etməyin O kəs kimi olmayın ki İnsanları üçün Yaxşılığı yalnız Riyakarlıqla edir Allaha və ahirət günlə inanmır Yaxşılığı edir ki, kimsə desin Yaxşı adamdır Gör, necəsə xavayətli adamdır O kimsə kimi olmayın Onun məsəli Hamar qayanın məsəlinə bənzəyir hamar kaya, o kaya ki onun üzerinde biraz torpaq olur yağış yağıyor, yağıp o torpağı yubaparır ve üzerinde hiç ne kalmır hemşinin hemşinin şahsin yakşılık edir minnet etmekle, eziyet vermekle yakşılığını puç edir kazandığı sabahı puç edir O kəslər ki, Allah yolunda malını xərcləyir, Allahın razılığını qazanmaq üçün bunu edir, onların məsəli bağa bənziyir. O baq ki, bir hündür təpə üzərindədir və ona yağış düşdükdə, eysan yağışı düşdükdə qat-qat, iki qat məhsul bar verir. Amma yağış düşməsə sadəcə şeyh yəni az-az yağan yağış da ona kifayət edir. O yağışla da bar verir, məhsul verir və bu da müminin əməlinə bənzəyir ki, mümin az da əməl etsə Allah xatirinə, Allahın razılığını qazanmaq üçün. Çox etsə Allah s.a. onun əməlini kudretmir. Sonra Allah s.a. bir Sizlərdən kimsə istəyərmi ki, onun bir bağı olsun, o bağı çoxlu bar versin, o zaman artıq həmin şəxs qozalsın, yanında da ona ehtiyacı olan, o bağı ehtiyacı olan körpə uşaqları olsun. Hər ikisinin, həm o körpə uşaqların, həm də o şəxsin o bağı ehtiyacı olsun. O zaman Şiddətli, odlu bir qasırğa gəlib o baxı məhv etsin Məhv etdikdən sonra Ona heç nə qalmasın Sizlərdən kimsə istəyərmi belə bir Bəlaya düşər olsun ömrü boyu əziyyət çəkib İş yorursan Və sənin qazandığını Bir anda Allah sənin əlindən alır Puç edir Bu sənə necə təsir edər Bəzilərinə bu çox pis təsir edir. Ürək xəstəliyinə tutulur, infak keçirir, hətta ölür. İllər boyu yığdığı bir anda əlindən çıxdı. Təəssüflər olsun ki, aldılar əlindən. Buna təsir edir. Vəsələk biz möminlər illər boyu qazandığımız savabı itirməyimizə təəssüflənməyik. İllər boyu namaz qıl, oruç tut, ölənə yaxın şirk et, Əməlim batir olsun. Bütün əməllərim batir olsun və müşrik kimi həyatdan götəsəm. Allah bizi ondan qorusun. Amin. Allah bizi müsəlman olaraq canımızı alsın. Amin. Sonra Allah s.ə.və əmr edir, deyir ki, gözəl halal şeylərdən Allah yolunda xərcləyin. Qazandığınız gözəl halal şeylərdən Allah yolunda xərcləyin. Həmsinin, Əldə etdiyiniz, torpaqdan əldə etdiyiniz məhsullardan, bardan Allah yolunda xədizəyin. Və o şeylər ki, sizin özünüzə onu verilsə, siz onu gözünüzü yumub götürərsiniz, başqalarına verməyin. Yəni kiməsə bir şey verdikdə, fikirlər ki, sənə o şeyi versələr götürərsən mi? Nə üçün sən özünə qıymadığını, özünə rəva bilmədiyini müsəlman qardaşına rəva bilməlisən? Və bilin ki, sizin etdiyiniz əməllərə Allahın ehtiyacı yoxdur. Yenə bilin ki, şeytan sizi pis əməllər etməyə, iriyənc, murdar əməllər etməyə çağırır və sizi kasıblıqla, azlıqla, qıtlıqla qorxudur. Bundan qorxmayın. Allah s.ə. sizi bağışlanmağa, rəhmətinə, mərhəmətinə salırır. Allaha tərəf can atın. Allahın mərhəmətinə, lütfunə nail olmağa can atın. Həmsinin bu hədistən, ayədən nəticə çıxarmaq olar ki, müsəlman paxıl olmamaqdır. Özünü sevən, Xudbəsənd Yəni Eğayist Olmamalıdır Bu barədə iki gözəl Misradan ibarət Xəqaninin şeiri var Birində deyir ki Xudbəsənd olmasan Xalq səni sevər Təvazəkar olan Daim yüksələr baxan, reqayist olma ki xalq səni sevsin onun bunun malında gözün olmasın təkcə tə özünü sevmə, təkcə tə özündən arxayın özündən razı olma ki səndən varlısı səndən ağıllısı, səndən qüvvətlisi yoxdur nə qədər ağıllı, varlı, qüvvətli olsan da Allahdan, qüvvətli Allahdan, daha bilikli Allahdan daha varlı ola bilməzsən. Təkəbbür edən, təkəbbürə layiq olan, adı mütəkəbbür olan ancaq və ancaq Allah taladır. Təkəbbürlük üzə yaraşmaz və təkəbbürlük olan şəxs cənnətə daxil olmaz. Qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan şəxs cənnətə daxil olmayacaq. Sonraki fəsildə Buxar-ı bir hədis gətirir. Bu hədis <gülüyor> və əxlaqla həlaqəlidir müsəlman öz evində özünü necə parmaqdır Peygamber s.ə.v evində evin işlərini özü görərdi imkan olanda səhabələr ona kömək edərdi və Rasulullah s.ə.v səhabələrə deyir ki ey insanlar ümumi şəkildə deyir mənzillərinizi islah edin Bu təfsə Peyğəmbərimiz s.a.v.in nəsiyyəti deyil. Müsəlmanın mənzili yaşadığı yer tət təmiz olmalıdır. Çünki təmizlik imanın yarısıdır. Səhih hədistə valid olub, Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, ət-duhur şətrul iman. Təmizlik imanın yarısıdır. Və baxın, ayədə Bəqərə surəsində Allah s.a.v. deyir Və ahidnə ilə İbrahimə və ismə ilə əntahira beytiyə dayıbina və alakibina biz İbrahimə və İsmailə buyurduq ki mənim evimi, yəni Allahın evini təmizləsinlər. Kimlər üçün? Təvaff edənlər üçün, hey'tikaf edənlər üçün, yəni məsciddə qalıb ibadat edənlər üçün və rücu edənlər üçün, yəni namaz qılanlar üçün məscidi təmizləsinlər sənin də mənzilin təmiz olmalıdır ki, təmiz yerdə namaz qulasan. Murdar yerdə namaz qulmaq olmaz. Növbəti fəsildə Buxari, rəhəməlullah, bir gözəl hədis gətirir. Bu hədis qiyamətin əlamətlərindəndir. Peyyəmbər s.v. deyir ki, qiyamət o zaman qopacaq ki, insanlar hündür binalar tikəcək. Hal-hazırda görür insanlar hündür binalar tikir bu qiyamətin əlamətlərindəndir lakin bu deməkdir ki hündür binalar dikmək olmaz əksinə hündür binalar insanların yaşayışı üçün rahatlıq gətirir, ona görə də o binaları dikmək caizdir sadəcə olaraq bu qiyamətin əlamətidir, Peyqəmbər s.ə.v bu barədə 14 əsr bundan qabaq xəbər verir, o zaman ki hündür binalara yox idi xəbər verib və bu da həqiqət olub Eləcə də, elə bir xəbər verib ki, bu da özü-özlüyündə Peyğəmbər s.ə.v.in Peyğəmbərliyinə dəlildir. Rasulullah s.ə.v. deyir ki, qiyamət günü Məsih-i Dəccəl gələcək, Mədiniyə çatab-çatda bir dağın başına qalxıb, deyəcək, odur Məhəmmədin Ağ qəsri, odur Məhəmmədin Ağ qəsri. Baxsanız, Məhəmməd sallallahu aleyhi ve səlləmin məscidinə görəcəksiniz ki, elə ax ah, qəsirə bəncəyir. Sonraki hədistə müsəlmanın özünə ölüm biləməməyinin müsəlman əxlaqından olmasına aiddir. Müsəlman kimsə nə qədər azabəziyyətə düçar olsa da və bu, müsəlman üçün labuddur. Əgər o, həqiqi müsəlmandırsa, Həqiqi müəmmündürsə, Peyğəmbərlərə oxşamağa çalışırsa, onların başına gələn müsübətlərdən az da olsa, həmin müəmminin başına gələcək. Bu müsübətlərə səbr etməli və heç vaxt özünə ölüm diləməməlidir. Sahabələrdən biri Xabdad İbn-i radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bizə ölüm diləməyi qadağam etdi. Lakin başqa bir hədistə bunun daha geniş açıqlaması gəlib. Bu hədistə Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, sizlərdən heç biriniz ölüm diləməsin. Əgər kimsə ölüm diləmək məcburiyyəti qarşısında qalarsa, onda qoy belə dua etsin. Desin ki, Allahumma əhini, Mə kanaət elədim həyat xeyrədir mənə və vəfat etməyim mə kanaət Allahım nə qədər ki yaşamağım mənə xeyirlidir məni yaşat nə zaman ki ölümüm mənim üçün xeyirli olacaq məni öldür Subhanullah bu dua fəqəsin kimə müvafiq dua etmiş olarsan başqa bir duada da peyğəmbər sallallahu əleyhi və bizə öyrədib deyir ki Allahümme aflihlənə dininə ləzî huvə ismətə əmrənə Allahümme bize, bizim temize sikaran, bizi temize sikaran, bizi temizleyen o dinimizi ıslah et. Dinin özü özlüğünde ıslah edilip, biz dinde ıslah olun. Sen bunu tələbi et Allah'tan. Hele ya, sen ki məmin, sen ne etmə ki Müsləman sen, mümün sen müsəlman əxlaqına maliksən. Xeyr, ömrü boyu yerək sən, müsəlman əxlaqlarına riayət edəsən. Peyğəmbər s.ə.v-in yolunu tutasan, şeytan səni öylənə qədər o yoldan döndərməyə çalışacaq, əmin ola bilərsən. Elə bilərsən ki, səninə nə ətək edək? Xeyr, öylənə qədər səninə nə ətəkməyəcək. Həmçinin və asli hənə dünyan əlləti və yaşadığımız dünyanı, həyatımızı islah et, gözəlləşdir. Və əsləh lənə əkhirətənə lətifihə maadunə islah et. Və həyatı ziyyət lənə fə kulli xayir xəyatı bizim üçün, hər bir xayir üçün artıq yəni artır, Ölümü də hər bir şəhərdən bizi uzaqlaşdırmaq üçün bizə rahatlıq olsun diyə nəsib et. Ölümü yalnız o zaman bizə nəsib et. İndi isə sizə çox gözəl, ibrətli bir hadisəni danışmaq istəyirəm. Bu hadisə bizim qardaşların birinin zörcəsinin başına gələb. Bu hadisə sizə böyük übrətlər verəcək, imanınızı atıracaq. Qardaş danışır ki, deyir ki, onun uşağı dünyaya gəldikdən sonra zövcəsinin halı həddindən artıq çox pisləşdi. Ölümə doğurub. Bir neçə günün ərzində əlləri, ayaqları şişdi. Artıq həkimlər onun hökmünü vermişdi. Hətta bəzləri qardaşa dedi ki, get qəbirini qalsın. Yüz faizli bu adam öləcək, neçə kəs qurtağa bilməz. baş cerrah bu adına baxıb dedi ki artıq öləcək lakin yenə də üzərində cərrahiyyə əməliyyatı apararaq bəlkə sağaldı sağalmağa da möcüzə ola bilər qardaş deyir yoldaşı ona narkoz verilərkən yuxuya gedənə qədər lə iləh illə Allah deyib. Ki artıq ola bilsin ki, ayılmasın, ölsün, müsəlman kimi ölsün. Başın üstündə dayanan həkimlər buna şahid olur. Yuxuya gedənə qədər lə iləh illə deyib. Qardaş isə yan otaqda cərrahi əməliyyəti qurtarana qədər Allaha dua edib. Necə dua edib? Allahım, ancaq sən ona kömə edə bilərsən. Başqa heç kəs. Yalnız və yalnız sənin əlimdədir onun həyatı. Onun həyata qaytar. Sənsən -sən istədiyini həyata qaytaran, istədiyinin də canına var. və cəbahəyə əməliyyətindən sonra qadın şəfaqı sağalıb Allah onu sağaldı və hətta həkim etiraf edib ki, bunu mən sağatmadım onun sağalması möcüzü oldu yəni Allah sağatdı və bəzi həkimlər isə qadına və qadının həyat yoldaşına məsləhət edib Bir həkimə şükredin, o sizi sağahtı. Elhamdülillah, her işçi mümin, mümin kardeş ve babımız müminə yaraşan cevab verir. Deyirler biz ona ancak təşəkkür edirik. Allah'a ise yalnız Allah'a şükredirik. Çünki Allahın əlindədir bizim həyatımız və ölümümüz. Belə hadisələr çox olur. Belə ibrətli hadisələr çox olur. Lakin o an Allah insana kömək etdikdə artıq həmin an insanın yardımdan heç zaman çıxmır. Belə də bu an indi danışdığım o ibrətli hadisə sizin yardımdan heç zaman çıxmayacaq. Və ən azı siz o vəziyyətə düşdükdə ancaq və ancaq Allahdan istəyəcəksiniz. Allahdır hər şeyə qadir olan. Sonrakı fəsildə möminin zahirdən gözəl olması barada danışır. Bu da möminin əxlaqına təsir edir. Bu da möminin əxlaqındandır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Xoşbəxtlik 4 şeydədir." Geniş ev, rahat minik, əməli-salih qonşu və mümin əməli-salih həyat yollaşır. Dörd şeyin olsa geniş evin, rahat minikin, əməli-salih qonşun və zövcən, özəl həyat yollaşan, mümin həyat yollaşan, sən həyatda xoşbaxli tapacaqsan. Allah bizə bu şeylərin dördünü də nəsib etsin. Sonraki bir təsildə mülayimlik barəsində hədislər gətirir və mülayimlik də müminin ən lazımı əxlaqı dəyərlərindəndir. Mömində bu əxlaqı dəyər olmazsa, müsəlman da olsa, nə qədər ibadət etsə də, nə qədər oruç tutsa da, O ona fayda versə də az fayda verəcək. Bəlkə də heç fayda vermədi. Bəlkə də cəhənnəmə vahsil etdi onu. Çünki Peygamber s.ə.m.in yanına gəlib deyirlər, filan qadının namaz qılır, oruz tutur gecələri, qiyam-ı leydə getirir, gecə qılır, lakin qonşusuna əziyyət verir. Deyil ki, o qadın cəhənnəmlikdir. Qonşusuna əziyyət verdiyinə görə cəhənnəmə düşəcək, subhanallah. Subhanallah. Eləcə də biz heç kəsə əziyyət verməməliyik. Əksinə mülayim davranmalıyıq. Baxın, bu hədisi dəfələrlə demişəm, Peygamber s.ə.v. yanına kitab əhlindən bir dəstə gəlir və ona salam əvəzinə əssəm əleyk deyir. Əssəlam əvəzinə əssəm əleyk Yəni ölüm olsun sənə. Peygamber s.ə.v. deyir ki, və özünüzə də nə istəyirsiniz, nə arzulayırsınız bizim üçün, biz müsəlmanlar üçün Özünüzə olsun. Artıq heç ne demir? Vakın yanında olan həyat yollaşı, müminlərin anası, ən elimli qadının, imanlı qadının gözmür deyir, ölüm olsun sizə də. Əzəb olsun sizə. Sizin üstünün, üzərinizə Allahdan lənət olsun. Sizə bəla gəlsin. Ey, mümin, ey, ey meymun və donuzların qardaşları Allah onların əvvəlki nəsillərindən bəzilərini meymuna və donuza çevirir Lakin Peygamber sallallahu ona qadağan edir, deyir ki, mən bunun üçün göndərilməmişəm Mən kimisə təhkir etmək üçün göndərilməmişəm Mən rəhmət olaraq göndərilmişəm Rəhmət Biz müsəlmanlar Rəhimli olmalı, bacardığımız qədər rəhimli. Bir hədisin içərisində Peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm beş yerdə rəhmet sözünü istifadə edir və bizə rəhimli olmağı tövsiyə edir. Deyir: "Ər-rahimuna yerhamuhumur-rahman. İrhamu man fil-ard yərhamukum man fis Rəhman olan rəhmləyir. Yerdəkilərə rəhmlədin ki, köydəki də sizə rəhm etsin görürsünüz biz rəhimliyik mülayim olmalıyıq qəzəblənməyin də öz yeri var görürsən ki rəhimli olursan qəzəblənirsən yersiz edirsən sə onu olursa xəvaric yersiz yerə qəzəblənib nəticədə də kimisə öldürüb kimisə giroq götürüb haranıza partodanlar xəvaric olur Amma yerində qəzəblənsə idi sələf, yəni keçmiş nəsil Peyqamber s.ə.v onun davamçılarından olardılar. Sələf sözü sizi təzübləndirməsin. Sələf sözü yeni bir termin deyil. İbn Teymiyanın, Abdülvahabın və s.ə.nin gətirdiyi termin deyil. Onlar bizim üçün örnək deyil. Bizim üçün örnək Peyqamber s.ə.v Peyqamber s.ə.v hədis gəlib onunla. Seyyid Buharidir Fatime (r.a.)-nı çağırır və onun qulağına nə isə pıçıldayır. Bu da əvvəl gürür. Sonra yenə nə isə pıçıldayır, ağlayır. Ona deyir ki: "Artıq mən vəfat edirəm. Yəni az qalıb. Fərzəmin yanına gedəcəm. Mənimlə ilk Mənə heç kəfjan şəxs sən olacaqsan. Bir xəbərə sevinir, digər nə isə kədərlənir. Lakin bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir ifadə etdirir. Fatına rədiyallahu həllə deyir ki: "Fəni' məsələfu ənə lakin." Mə sənin üçün necə gözəl sələfəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər birimiz üçün sələfdir. Və biz həmin o sələfin yolundayıq. Deməli biz də sələfi. Sonra müəllif nüayimli ibarəsində başqa bir hədis gətirir. Sabah is də buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nüayimlik hər hansı bir əməldə olarsa, onu gözəlləşdirər. Hansı bir əməldə gedərsə onu alçaldar onu dedikdə əməli qəst etmir əməl nə alçalmır, nə yüksəlmir amil alçalır və yüksəlir yəni əməli edən kimsə ya alçalır səhliyi ilə radikallığı ilə və s. ilə ya da ucalır həm Allah dərgahında, həm də insanların gözündə öz mülayimliyi ilə Lakin fikr verin subhanallah. Necə şeyx Albay rahimehullah deyir, müvahiimlərin atası peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hərdən elə qəzəblənərdi ki, gözləri zarar, üzünün qiyafəsi dəyişərdi. Biz də onun kimi onun qəzəbləndiyi yerdə qəzəblənərsək, bizdən həm Allah, həm də insanlar təsəqqəvar. Yerində qəzəblənmək lazımdır Hər dəfə qəzəblənib Özündən çıxsan, kimsə mənə nə isə dedi Qəzəblənim, onun cavabını verim İntiqam alıq Torqatını çıkin və s. Qardaş, müsəlmana Yaraşmır bu Müsləman Allah xatirinə sevməli Allah xatirinə də qəzəblənməlidir Baxın, Peyğəmbər s.a.v. deyir ki Paxıl olmaqdan Çəkinin. Sizdən əvvəlikləri onların paxıllıqları, bir-birinə həsat aparmaqları məhv etdi. O səviyyəyə, o dərəcəyə yətirib çatdırdı ki, bir-birilərinin qanını axıqdılar. Qovumlu qəlaqələrini kəsdilər. Və bir-birilərinə zülm etdilər. Allah bizi qorusun. Amun. Bizim xalqı qorusun, bizim xalq mehriban olsun. Bir-birinə faxıllıq edib, bir-birinin qanını tökməsin. Kimsə hardasa bir mal gətirib, biraz az artıq pul qazanır. Onu öldürüm ki, məndən artıq qazanmasın. Belə faxıllıq, belə həsət aparmaq olmaz. Və s. faxıllıqlardan Allah bizim xalqı uzaq etsin. Onları mehriban etsin. Uqba ibn-i Amir-i Cuhani radiyallahu anh deyir ki, Peygamber s.a.v ona bir gün dedi, istəyirsən sənə cənnət əhlinin dünyada və ahirətdə xoşbəxt olanların əxlaqı barəsində xəbər verim dedim ki, bəli ya Resulullah deyir Resulullah s.a.v deyir səninlə əlaqələrini kəsənlə əlaqələrini qur xüsusən də qohumlarla səndən malını əsirgəyənə malını əsirgəmə və sənə zülm bağışla vəli, biz bağışlamağı da bacarlıq, əlaqələr qurmağı da bacarlıq malımızdan da heç kəsə əsirgəməyik, baxmırıq ki, bu bizim mənə neysə pisliyə edib onu öz malımdan verməyim ona görə ki, mənə pisliyə edib kurban kəsmişəm o əhvdən ona vermək olmaq üçün ki, o mənim düşmənimdir və s. Hətta zülm edənləri də biz bağışlayırıq. Zülm edənlər kimi biz Allahdan hidayət diləyirik. Və onlar həyatsızdırlarsa, zülm etməyində davam edirlərsə, öz haqqımızı Allahdan istəyirik. Xəvariclər kimi üsyan etmirik. Üsyan etmək nə Peyğəmbə s.a.v. nə sahabələrə, nədə onların ardıcılarına yaraşmıyıb və onlar da üsiyan etməyiblər. Peyğəmbər s.v. Məkkədə müşriklərə qarşı üsiyan etmədi. Məkkədən getdi. Sonra kişi kimi vuruşdu. Cihad, müqəddəs müharibə, hansısa mə mənafeyi qorumaq üçün, nəyəsə görə yox, pulğa və s.ə. görə yox. O müqəddəs müharibə ki, hal-hazırda onun heç iyisi yer üzündə, heç yerdə yoxdur sahabələr İbn-i Omar, İbni Abbas və s. elimli sahabələr həccəzə qarşı çıxmadı çünki onlar bilirdi ki həccəz də həccəzə qarşı çıxanlar da yalnız xilafət uğrunda vuruşur, Allah razılığını qazanmaq üçün yox həmsinin malikibini ənəs Xəlifə onu qollarına-qollarına döydürdü. Qollarını qatalı namaz bulabilmirdi. Ona cəmatı qızışdırıb xəlifəyə qarşı çıxartmadı. Malik İmam-ül Hicrətin İmam-ül Hicrət Mədinənin imamı adlanır. Əhməd ibn Həmbəl İmam əhl-i sünnə və cəmaa hesab olunur. Nə qədər ona əzab əziyyət verdilər, zülm etdilər, zülüm. Lakin görün, deyir, əgər bilsəydim, bir duam qəbul olacaq, onu da xəlifə üçün edərdim. Və dua heç etmədi. Milyonlarla insan onu dinləyir. Ona tabi idi. O milyonlarla insanı xəlifəyə qarşı qaldırmadı. Bu da əhl-i sələfin yolu və nəhayət en nümunəvi insanlardan biri İbn Teymiyə rəhməhullah və onun qədər onun səviyyəsində qorzakon olmayıb <gülüyor> yəni onun qədər türməyə, zindana düşən dəfələrlə onu zindana saldılar bir dəfədə olsun xəlifəyə qarşı üsiyan qaldırmadır amma Manqollara qarşı vuruşdu. Onu göstərir ki, onun vuruşmağa cihad etməyə qüdrəti var idi. Amma bilirdi kiminlə cihad etmək lazımdır. Budur sələf və onların yolu, bizim nümunə. Peyğəmbər s.ə.v və onun ardıcıları <coughs> <coughs> Sonraki fəsildə yenə mülayimlik barəsində hədis gətirir və bu hədisdə də bizi mülayim olmağa çağırır. Xüsusən də öz nəfsimizə uymamağı və bu barədə çox gözəl, Ömər bin Abdüləziz Rahimə Allahın çox gözəl sözü var. Deyir ki, kim nəfsinin istəklərindən nəfsinin, şəhvətinin istəyindən canını qurtarsa, qəzəbini boğsa və tamahkarlıqdan əl çəksə, nizad tapmış olar. Nizad tapmış olar. Bu göstərir ki, biz dünyaya bağlı yox, ondan istifadə etməliyik. Dünyadan, bazardan qədər istifadə etməliyik. Bə yaxud edin, gözəl hər birimizin Miniyə olsun, geniş evi olsun, həyat yoldaşı və s. Ə. Ən gözəl geyiminiz olsun, amma ona bağlı olmayasınız. Biz dünyadan istifadə etməliyik, istifadə etmək xatirinə yaşamamalıyıq. Diqqətlə fikir verin. Dünyadan istifadə etməliyik, istifadə etmək naminə xatirinə yaşamamalıyıq. Çünki bunlar fani şeylərdir. Daim, əbədi olan, sürəkli neymətlər isə Allah dərgahında olan neymətlərdir. Cənnət neymətləri. Həmçinin öz nəfsinə, istəyinə uyub, özünü hamıdan üstün hesab etmə. Onlar əgər bədbəxt dirlərsə, özləri heç nə ola ola daha əfzəl insanları daha ağıllı insanları heç sayanlar isə daha bəqqaxtırlar Yenə Xəqaninin gözəl 2 mitradan ibarət deyidiniz isə deyim, yadınızda saxlayın Xəqani Allah rəhmət etsin onu deyir ki adam var ki bilməz nədir qanacaq fazil insanlara laq edər ancaq Özü bilmir, qanacaq ne olan şeydir. Ancaq təzilətli, ağıllı adamlara, yaxşı insanlara laq edir. Bədbəxt, ən bədbəxt olanlar deyil, onlardır. Baxın, müasir bir misal çəkimişsə, müasir alimlərdən bütün dünya etiraf edir ki, ən Qüvvətli alimlər, İslam alimləri Albani, Binbaz və İbn-Hüseymin olub. Müasir alimlərindən. Lakin təəssüf ki, bəziləri hələ alim olmağa çatmasına çox olanlar, alimciklər onların barəsində, subhanallah, deyirlər ki, onlar hez alimləridir. Ondan başqa, başları bir şeydən çıxmır. Özünə bəlkə də hez barəsində sual versən, çaşıb qalar. Təhkir edir. O alimlər ki, onlar dediyi söz, Quran və sünnə və sahabələrin dediyindən kənara çıxmır. O alimlər ki, biz onların zatına yox dediyine bakırıq. Hakkı onlardan haqqı dediyine görə qəbul edirik. Onlardır deyə qəbul etmirik. Sonra həmsinin yenə qayıdır mülayibliyin əksinə zülüm işkəncəyə Fə deyir ki, müsəlmanlar gərək zülm etməsin. Bilsinlər, bilsinlər ki, məzlumun duası qəbul olur. Qəqəmbər s.v. deyir ki, üç növ dua qəbul olan duadır. Məzlumun duası, müsafirin duası və valideynin övlad üçün etdiyi dua. Lakin başqa bir hədis gəlib ki, məzlum ilə Allahın arasında heç bir pərdə yoxdur. Bu, onu göstərək ki, bu üç növduanın içərisində ən tez qəbul olan məzlumun duasıdır. Məzlum şəxslər olub ki, dərhal duası qəbul edib. Məzlum şəxslər olub ki, deyib, Allah məni falan kəslə qarşı-qarşıya gətirmə, onunla rastlaşmayın, o şəxs ölüb. Dəşət, təsəvvür edirsiniz, ona görə heç kəsə zülm etməyin ki, Bu məzmum sizin əleyhinizə dua etməsin. Və qaldı ki həsəd aparanın, paxılın öz həsədindən, paxıllığından dua etməsinə inşallah o dualar qəbul olunmur. Çünki kimisə doğru yoldadırsa, o doğru yola, o doğru yolda olan ha həsəd aparıb onun əleyhinə dua etmək ki Allah ona lənət etsin Allah onu məhv etsin Allah onun dilini kessin və s. bu cür sözlər ona layiq deyilsə yenidən ona qaydır lakin biz bunu adi qəbul etməliyik və biz bilməliyik ki hər birimizin qəlbində həsəd var heç kəs deməsin ki mən İdeal müsəlmanın Elə olsa eləsən peyğəmbər olardı Hər birimizin qəlbində həsəd var İbn Teymiyyə Rəhimə deyir ki Hər bir insanın Peyğəmbərlər istisna olmaq var Hər bir insanın qəlbində həsəd var Lakin Ali Cənab Əxlaqlı müsəlman onu gizlədir Qoymur çıxsın Yürüzdə vermir onu Əksin onu boğur amma axlaqsız, alçaq, fasik bunu necə xanış. Dilinə gətirir. Allah Subhanahu taala bizi yi birincilərdən etsin. Amin. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yenə deyir ki, zülm etməkdən çəkinin. Zülm qiyamətin zülmətidir. Qiyamət günü sizi zülmətə salacaq paxıllıq etməyin, həsəd aparmayın. Həqiqətən paxıllıq, həsəd sizlərdən əvvəkilləri məhv etdi. Bayaqçı Bu dərəcəyə gətirib çıxartdı ki, bir-birinin qanına axıtdılar və haram olan şeyləri qəva saydılar. Təsəvvür edin ki, sənə gəlib deyirlər. İçki içə bilərəm. Siqaret çəkə bilərəm. Zina edə bilərəm, baxırsan onun qeybinə Gəldiyi maşına, qulundaki saada, həlindəki üzüyə Sonra deyirsən, qeybi yox, sənə olar <gülüyor> <gülüyor> Necə yəni sənə olar? Allahın qanunları, Peyğəmbərinin qanunları bir qism üçün caizdir, digər üçün yox Yoxsa kasıblarsındır bu, varlılarsın, yox. Sən Allahın da Peyğəmbərinin sözünü necə var elə çatdır. De ki, bu belədir. Amma heç kəs səni məzbur etmir ki, bunu belə edəsən. Baxın, soruşurlar. Oğrunun əli kəsilməlidirmi? Xeyirsən, bəli. Quran ayası var, kəsilməlidir, bir şeydir. Gedin, tutun, oğrunun əlini kəsin, başqa şeydir. Əgər sual versələr ki, oğrunun tutsaq, əlini kəsək, Deməli, sən ki, haramdır. Şükür və, subhanallah, Allah taladir, kəs. Mən deyirəm, haramdır. Bunda mənim əsasım var. Allah s.ə. deyir ki, Allaha, Peyğəmbərinə və ixtiyar sahiblərinə itaat edin. İxtiyar sahiblərinin əmrinə görə əl kəsmək olmaz. Biz də itaat etməliyik. Deməli, əli kəssək, Allahın ayəsinə müxalif olacaq. Deməli, biz nə deməliyik? Biz deməliyik ki, Şəriətdə doğrun əli kəsilir, amma bu yerdə doğrun əli kəsilməməlidir.